«Украдене щастя» – Іван Франко Драма з сільського життя в п'яти діях Дійові особи Микола Задорожний – чоловік літ 45, невеликого росту, охилий, рухи повільні Анна – його дружина, молодиця літ 25 Михайло Гурман – жандарм, високий, здоровий мужчина літ 30 Олекса Бабич – селянин літ 40, сусіда Миколи Настя, його жінка, літ 35, шльома, орендар, віт, селянин, літ 50, селяни, селянки, парубки і дівчата, музики і таке інше. Діється коло 1870 року в Підгірськім селі Незваничах. Дія перша. Нутро сільської хати, ніч, на дворі чути шум вітру, сніг б'є об вікна. Печі горить огонь, при нім горщики. Анна і Настя пораються коло печі. На лаві, на ослоні, на припічку і на печі дівчата і парубки одні прядуть, другі мотають пряжу на мотовилах. Насеред хати при стільці один парубок плите рукавиці, другий на коливороті крутить шнур. Ява перша. Парубки, дівчата, Анна і Настя. Парубки й дівчата співають. Ой там за горою та за Кремінною. Не по правді живе чоловік з жоною. Вона йому стелить білу постеленьку, а він їй готує дротяну нагайку. Біла постеленька порохом припала, дротяна нагайка біле тіло рвала. Біла постеленька порохом присіла, дротяна нагайка кров'ю обкипіла. Настя перериває махаючи стиркою. Та тьфу на вас, що це ви вигадали такої плаксивої, мов по покійнику голосять. Перший парубок регочеться. Ага, у вас мурашки по шкірі забігали, Настя. Тю на тебе та на твою голову. Ти гадаєш, що я твого тата жінка, що небіжка ніколи з синців не виходила. Перший парубок. Ого, мій тато небіжчик усе говорив. Як чоловік жінки не б'є, то в ній утроба гниє. Другий парубок. «О, твій тато добрий цирулик був. Він і хлопам умів кров пускати Перший парубок. І задармо. То так же щось варто. Настя. Та повинні сте постидатися хоч тут. У тій хаті таке говорити та співати. Пеко, сина. То так, якби не при хаті, кажучи, злого духа при малій дитині згадав. Тут ангели божі літають». «Одна хата в цілім селі, де святий супокій, та згода, та лад, та любов, а ви якесь таке завели, що й гидкою в губу брате, Перша дівчина. «Та не бійся, тітко, ми своєю співанкою святих ангелів із хати не виполошимо». «Настя. А ти звідки це знаєш? А може якраз виполошите? «Знаєш, як старі люди кажуть, не викликай вовка з лісу». А то буває таке, що, як у злу годину скажеш кому лихе слово, то воно зараз сповниться. Мої небіжка мамуня розповідали, що раз один такий, перший парубок, та пипать вам на язик, ідіть до печі та глядіть, чи швидко ті вареники будуть, бо далі Микола з міста приїде та нас понаганяє додому. Настя. А ти який швидкий, не бійся, вареники будуть, гляди тільки, щоб ти свою рукавицю доплів. Іде до печі. Перша дівчина. Ну, кінчим сестрички, то ту співанку. Вона дуже красна, а така жалісна, аж плакати хочеться. Анна від печі. Почекайте но, як замуж повиходите та на своїх плечах того добра зазнаєте, то вам ще й не так плакати захочеться». Дівчата. От тобі й на, а ви все відки знаєте. Хіба ви сього зазнали? Анна. Ну, я не про себе говорю. «А втім, що зазнала, то досить мені знати та Богу». Дівчата хвилю мовчать, а потім починають співати. «Ой, мужу ж мій, мужу, не бий мене дуже, В мене тіло біле, болить мені дуже. Пусти ж мені, мужу, вишневий садочок, Най я собі урву рожевий квіточок. Урву рожу квітку, та й пущу на воду, Плини, плини, рожа квітко, аж до мого роду. «Плини-плини квітко, плини по Дунаю, як побачиш мою неньку, приплини до краю». Настя тим часом повиймала вареники і відсідила їх, полила їх олієм, посолила і ставить на столі. «Ну годі вам співати, кидайте роботу, вареники на столі». Парубки і дівчата покидають роботу і з веселим гамором сідають за стіл і їдять.